Мій батько виявився настільки ж слабким, наскільки сильною була бабуся. Гемонія не чекала 11 місцевих руків, щоби повернутися, і факельники її збройних сил опинилися на орбіті планети менш ніж за 5 літ. Батько спостерігав за тим, як вони вмить розкидали склепані на швидку руч кораблі-повстанці. Він не надалі відстоював гегемонію, навіть коли вони обложили нашу планету. Пам'ятаю, у 15 років я разом із родиною з верхньої платформи Родового острова Дивилися на те, як у Делені палала дюжина інших островів, а екран ульоти гегемонії освітлювали море своїми глубинними бомбами. Уранці хвилі прибою аж посіріли від трупів дельфінів. Моя старша сестра Ліра пішла воювати разом із повстанцями у безрадісні дні після битви за Архіпелаг. Є свідки, що бачили її смерть на власні очі. Тіла ми так і не знайшли. І батько більше ніколи не згадував її імені. Продовж трьох років після припинення вогню та входження до складу протекторату, ми, первісні колоністи, стали меншиною у рідному світі. Острови приборкали та спродали туристам саме так, як Мерен пророкував Сірі. У Висаці тепер мешкало 11 мільйонів осіб, і багатоквартирні будинки разом із смаросягами та електромагнітними містами тяглися вздовж узбереж цілого острова. Гавані пристані відвели роль тубільного базару, на якому нащадки перших сімей торгували сувенірними брязкальцями по завищених цінах. Якийсь час після обрання батька першим сенатором ми жили на центрі тау а тому школу я вже закінчував там. Я був слухняним сином, котрий нахвалював принади життя в мережі, вивчав славетну історію гегемонії людини та готувався до кар'єри у дипломатичному корпусі. І весь цей час я чекав. На короткий період часу після відпустки я повернувся на мау заповітну, де я попрацював у кабінетах Центрального адміністративного острова. Частину моїх обов'язків становили відвідини сотень бурових платформ на Мілководді, звіти про швидкий ріст підводної інфраструктури та підтримання контактів з представниками імпортних корпорацій із ЦТК та Сьомої Дракона. Робота мені не подобалася. Проте я був старанним співробітником. І ще посміхався. І я чекав. Я закохався, відтак пошлюбувався з однією дівчиною, родом із перших сімей по лінії двоюрідного брата Сірі, Бертола після того, як склав випускні іспити у дипломатичному корпусі із рідкісною першою відзнакою. Я попросив призначення за межами мережі. Так розпочалася наша особиста діаспора, моя і третє. Я був ефективним, я був природженим дипломатом. Уже за п'ять років я обіймав посаду заступника консула, а ще за три – консула. У загумінкових світах це був максимально можливий кар'єрний ріст. Так я й вирішив. Я працював на гемонію, і я чекав. Спочатку моя роль полягала в тому, щоб додати в мережевої вигадливості тим діям, які колоністам вдавалися на славу – нищити справді аборигенне життя. Це абсолютно не випадково, що за шість століть міжзоряної експансії гемоня не зустріла жодного виду, який би вважався розумним за шкалою Дрейка-Тюрінга-Ченя. На старій землі здавно діяло правило – якщо будь-який біологічний вид включає людину до свого меню у харчовому ланцюзі, то невдовзі він уже одержував статус вимерлого. При розширенні мережі будь-який біологічний вид, що міг скласти серйозну конкуренцію інтелекту людини, одержував статус вимерлого ще до відкриття першого телепорту у власній планетарній системі. На вирі, ми переслідували невловимих ціпелінів у їхніх хмарних вежах. Хай би вони й не були ані людиноподібними, ані розумними за стандартами технокорду, та наскільки ж вони здавалися прекрасними. І коли цепліни гинули, граючи брижами всіх відтінків райдуги. Так і не передавши свої багатобарні послання своїм зграянам, їхня пересмертна гонія не піддавалася жодному опусу словами. Їхню фоторецептивну шкуру ми продавали корпораціям із мережі, м'ясо планетам типу Небесної Брами, а кістки перемелювали на порошок, який називали афродезіаком, і торгували імпотентам та забобонним людям у двох десятках інших світів. На Вертограді я виступав дорадником інженерів аркології, які осушили великі мачарі поклавши кінець короткому пануванню болотних кентаврів, що там раніше заправляли, а значить і загрожували прогресу гегемонії. Врешті-решт кентаври спробували мігрувати, але північні гони виявилися надто сухими, тож коли я туди потрапив через кілька десятків років, коли вертоград уже був частиною мережі, то тільки у найвіддаленіших гонах іще зустрічав їхні маміфіковані рештки, які були розкидані на сібіч, ніби шпиння екзотичних рослин, із якоїсь баровістішої епохи. На Хеврон я потрапив уже наприкінці тривалої ворожнечі місцевих поселенців євреїв із синешайськими аліутами, істотами не менш тендітними, ніж безводна екологія їхнього світу. Аліути були емпатами, і їх убили наші страх і жадоба. Страх жадоба і не здала прірва між ними та нами. Але моє серце перетворилося на камінь не через аліутів, а через самих колоністів, яких я фактично прирік. На Старій Землі існувало слово на позначення того, ким я став – Манкурт. Попри те, що Хеврон – не моя рідна планета, його нинішні мешканці втекли сюди із тих самих причин, через які мої пращури підписали заповіт життя на староземному острові Мауї. Та я чекав. А поки чекав, то грав свою роль. Роль в усіх значеннях слова. Мені вірили. Вони стали довіряти моїм щирим розповідям про те, як чудово воз'єднатися з рештою людства в єдиній громаді. Війти до гегемонії. Тільки вони наполягали на тому, щоб лише одне місто розкрило свої обійми туристам. Я сміхнувся і погодився. Тепер у Новому Єрусалимі 60 мільйонів мешканців, а перших євреїв-колоністів, котрі заселять власний материк, 10. І вони залежать від включеного до мережі міста в усіх життєво важливих аспектах. І ще 10 років. Ну, може менше. Я зламався майже одразу після відкриття Хеврона для мережі. Я познайомився з алкоголем, його блаженою антитезою, флешбеком та віртуальною реальністю. Греша лишалася зі мною в лікарні, поки я повністю не протверізів. Дивовижно, але госпіталь на єврейській планеті належав католикам. Пам'ятаю, як уночі його коридорами шелестіли сутани. Свій нервовий зрив я пережив дуже тихо і дуже далеко, так що кар'єрі він не зашкодив. Набрешною з дружиною та сином я вже прибув у якості повноцінного консула. яка ж делікатна в нас там була роль якими тонкими візантійськими лініями ми всі ходили. Десятками років полковник Окасад збройні сили Технокорду дошкуляли роям вигнанців, куди б ті не тікали. Аж ось зверхники в Сенаті і консультаційна рада штучних інтелектів надумали випробувати міць вигнанців безпосередньо на одній із Гамінкових планет. Цей вибір вони зупинили на Брешії. Згоден. От уже кілька десятиліть в на Свілад здавалися нашими сурогатами. Таке собі архаїчне потішне суспільство Непруського штибу, надмір мілітаризоване, зверхні у своєму економічному гонорі, ксенофобське настільки, що залюбки пристали до компанії з остаточного розв'язання загрози вигнанців. Спочатку парочка переданих за програмою лендлізу факельників, якими вони могли дістатися до роїв, плазмові озброєння, ударні зонди і спеціально виведеними вірусами, і лише внаслідок невеличкої хиби я все ще перебував на Брещі. Коли об'явилися орди вигнанців якихось пару місяців. Моє місце повинна була зайняти група військово-політичних аналітиків, та кому яка була різниця своїх цілей гемонія досягла. Рішучість і потенціал швидкого розгортання її збройних сил пройшли випробування і при цьому не постраждали жодні її інтереси. Звісно ж, загинула Греша під час першого бомбардування, і Алун, мій десятирічний син. Він залишався біля мене, пережив саму війну тільки щоб загинути від міни чи фугаса, що його якийсь армієць-ідіот заклав біля казарм із біженцями в Бакмінстері, столиці Брешії. Коли він помер, мене не було поруч. Після Бреші мене підвищили, що означає доручили надзвичайно складне і делікатне завдання, яким навряд чи коли-небудь міг похвалитися такий простий службовець, як консул – вести прямі перемовини із самими вигнанцями. Спочатку я мав телепортуватися на центр тау для тривалих співбесід, і з комітетом сенатора Глестон і безпосередньо з нею, та ще кількома радниками від штучних інтелектів. План був дуже заплутаний. У двох словах, я мав спровокувати вигнанців для нападу, і ключовим моментом провокації повинна була стати планета Гіперіон. Вигнанці за нею спостерігали від часів, що задовго передували битві за Брешю. Наша розвідка припускала, що вони були одержимі гробницями часу тактерем. Напад на зорлі шпиталь гегемонії, який, зокрема, перевозив полковника Касада, був результатом прорахун. Капітан їхнього корабля запанікував, коли й побачив шпиталь, і прийняв його за військовий спін зорелі. Куди гіршим із погляду вигнанців став той факт, що оцей же самий командир посадив свої катери біля гробниць часу, чим викрив можливості вигнанців контролювати хроноприпливи. Після децимації ктерем десанту зі спецпризначенців капітан факельника повернувся до рою, де був скараний на горло. Однак, за даними нашої розвідки, цей прорахунок все ж таки не став цілковитим провалом. Вигнанці одержали цінну інформацію про ктеря, і їхня одержимість гіперіоном тільки посилилася. Глестон мені пояснила, як гегемонія збиралася використати цю одержимість у своїх інтересах. По суті, план полягав у тому, щоби спровокувати вигнанців на повноцінний удар по гегемонії. І в його епіцентрі мав опинитися за саме гіперіон. Мені дали зрозуміти, що битва, яка відбудеться внаслідок нападу, має більшу вагу для внутрішньої політики в мережі, ніж реальний стосунок до власне вигнанців. Продовж століть елементи технокорду протистояли приєднанню гіперіона до гегемонії. Глейстон пояснила, що тепер такий підхід суперечить добробуту людства і силова анексія гіперіона під гаслом оборони самої мережі дозволить прогресивнішій коаліції штучних інтелектів взяти владу самому технокорді. Від такого перерозподілу владних повноважень санати мережа виграють у спосіб, який переді мною повністю розкривати не стали. Вигнанці як потенційне джерело загрози будуть знищені раз і назавжди. І розпочнеться нова ера процвітання гегемонії. Глеснен пояснила, що я можу і не зголошуватися, адже завдання буде небезпечним і для моєї кар'єри, і для мого життя. Тим не менше дав згоду. Гегемонія надала мені в користування приватний зуреліт. Я попросив тільки про одне – доставити мені на борт, Старожитній рояль марки Стенвей. Кілька місяців тривала моя самотня подорож на гокінговських швидкостях. Потім іще кілька місяців я мандрував у регіонах, де постійно мігрували рої вигнанців, і з часом мій корабель засякли і захопили. Вони прийняли мене як кур'єра і знали, що я вивідувач. Вони дискутували про те, чи варто мене вбити, і відмовилися від цієї ідеї. Вони дискутували про те, чи варто зі мною вступити у перемовини, і поступово пристали на цю думку. Я навіть не намагатимусь передати словами красу життя в рої. не описуватиму їхні сферичні міста з нульовою гравітацією, розплідники комет та енергетичні кущі, мікроорбітальні ліси та річки мігранти, а ще 10 тисяч кольорів та візерунків тижня рандеву. Досить буде того, що я скажу, що, на мою думку, вигнанці зробили те, чого людству не вдалося досягти за минуле тисячоліття еволюціонувати, поки ми продовжуємо своє існування в неоригінальних культурах що є блідим відображенням життя на Старій Землі. Вигнанці вивчали нові виміри естетики, етики, наук про життя, мистецтва і всіх речей, що мусять зазнавати змін та рости задля відзеркалення людської душі. Ми їх звемо варварами, хоча самі легкодухо чіпляємося за свою мережу, наче весготи, які зачаїлися в румовищі зів'ялої слави Рима і проголосили себе цивілізованими. Минуло 10 стандартних місяців. Я розповів вам свій найбільший секрет, а вони мені свої. У максимально відомих мені деталях пояснив усю програму винищення, що для них підготували люди Глетстон. Повідав, наскільки погано науковці гегемонії розуміли аномалію гробниць часу і як сильно боїться Гіперіона Технокурт. Розтлумачив, чому Гіперіон стане для них пасткою, якщо вони зважаться його окупувати, бо ж до системи прибудуть геть усі кораблі Збройних сил, аби розбити нападників. Я розказав усе, що знав, і тому вкотре чекав на смерть. Замість того, щоби стратити мене, вигнанці дещо переповіли у свою чергу. Показали перехоплення плюс сигналів, записи лазерних передач і власні архіви від часів утечі із системи Старої Землі 4,5 століття тому. Фактаж виявився моторошним і простим. Велика помилка 2038 року не була помилкою. Смерть Старої Землі спланували та втілили у життя елементи технокорду та їхні людські аналоги в жовторотому уряді гегемонії. Гіджу ґрунтовно розписали в подробицях і ще за кілька десятків років до того, як чорна діра втікачка випадково потрапила до земного ядра. Усе мережа річ спільна гемонія людини побудовано все це на засадах найлихішого з усіх можливих виду батькогубства, а тримається на братовбивстві, винищені будь-якого розумного виду, що, хоч трошки, здатен конкурувати. І вигнанці, вільне у своїх міжзоряних мандрах людське плем'я що непідвладне технокорду, йшли наступними в списку. Я повернувся до мережі, де збігло понад 30 років. Міна Гледстон була виконавчою директрисою, а повстання Сірі – романтичною легендою, другорядною приміткою в історії гегемонії. Я зустрівся із Гледстон, і багато чого я розповів із того, що дізнався у вигнанців. Але не все. Повідомив, що вигнанці знають про пастку під Гиперіоном у разі бойового зіткнення, але все одно прилетять. Заявив, що вигнанці прагнуть мене бачити консулом Гіперіона своїм подвійним агентом, коли прийде війна, і нічого й не сказав про остаткування, яке мені пообіцяли вигнанці. З його допомогою можна буде відкрити гробниці часу та певною мірою вивільнити ктиря. Ми довго спілкувалися з директрисою Гледстон і ще довше з армійською розвідкою, деякі бесіди тривали по кілька місяців. З допомогою технологій та фармакологічних засобів мене перевіряли на правдивість та замовчування іншої інформації. Щоправда, вигнанці теж ні в володіють технологіями та фармакологічними засобами. Я говорив правду. І все що я щось приховував. Урешті-решті я одержав призначення на гіперіон. Гленстон запропонувала надати планеті статус члена протекторату, а мене підвищити до посла. Та я відхилив обидві пропозиції, натомість попрохав залишити мені приватний зореліт. До нового місця перебування я прилетів рейсовим спінзорельотом. А за кілька тижнів у трюмі транзитного факельника прибув і мій корабель. Його вивантажили на приміжній орбіті з такими параметрами, щоби в мене завжди зберіглася можливість викликати його і покинути на ньому Гіперіон. У самотності на планеті я чекав. Спливали роки. Я дозволив своєму помічникові займатися планетарними справами, а сам не просихав у Цицероні. І я чекав. Вигнанці зв'язалися зі мною з допомогою персонального передавача класу «Світло плюс». Я взяв тритижневу відпустку у консульстві, викликав свій зореліт і рушив до ізольованого району в околицях Трав'яного моря. Потім зустрівся з розвідником вигнанців у хмарі Оорта, підібрав їхнього агента, жінку на ім'я Анділ, і тріомеханіків. Потім ми всі разом сіли на північ від хребта вуздечка за кілька кілометрів від самих гробниць. У вигнанців немає телепортів. Їхнє життя минає в довгих перельотах між зірками, та спостереження за людьми в мережі, чиє існування, ніби хтось прокручує на шаленій швидкості, як то фільм або голодраматичну постановку. Вигнанці одержимі часом. Технокорд подарував гегемонні телепорти і забезпечував їхню технічну підтримку. Жоден науковець або команда дослідників навіть близько не підійшли до розуміння суті телепортування. Вигнанці намагалися і не змогли. Але навіть їхній негативний досвід дозволив украсти деякі крихти знання. Щоби зрозуміти основу цих маніпуляцій і часопростором, вони осягнули явища хроноприпливів та антиентропійних полів навколо гробниць. Генерувати вони їх не могли, але навчилися ставити проти них захист і, в теорії, руйнувати їх. Гробниці часу з усім їхнім вмістом можна було б вирвати із маршруту назад у часі. Гробниці часу можна було б відкрити, ктеря нічого не припинатиме, а околиця гробниць перестане бути його домом. Хай там, що ховатиметься в них. Воно стане вільним. Вигнанці вважають, що гробниця часу – артефакти їхнього майбутнього, актир зброя розплати, яка тільки чекає на руку, що вхопить її. Для культуря ця почвара – я анголмесник, а для вигнанців – розроблений людиною інструмент, відправлений у минуле своїми творцями для порятунку людства від технокорду. Анділ з техніками мали на меті відкалібрувати устаткування та провести експеримент. «То ви зараз його не запускатимете?» – спитав я. Ми стояли в тіні споруди, відомої як сфінкс. Не зараз, пояснила Анділ. Тільки тоді, коли вторгнення буде неминучим. Але ж ви сказали, що приладу потрібні місяці, щоб він спрацював, заперечив я, щоб відкрилися гробниці. Анділ кивнула. І її очі мали темно-зелений колір. Вона була дуже високою, і я міг розрізнити ледве помітні смуги моторизованого екзоскелета на її м'якому скафандрі. Можливо, за рік чи більше, проказала жінка. Руйнування антиентропійного поля відбувається повільно, але щойно процес розпочнеться, зупинити його буде неможливо. Ми його вімкнемо тільки у випадку, якщо 10 рад приймуть рішення про необхідність уторгнення в мережу. Невже є сумніви? Не повірив я. Етичні дискусії, пояснила Анділ. За кілька метрів від нас техніки вкривали пристрій хамелеоновою тканиною та ховали за шифрованим захисним полем. Міжзоряна війна спричинить смерть мільйонів, можливо, навіть мільярдів. Якщо ктеря випустити в мережу, наслідки можуть бути непередбачуваними. І не менш важливим від потреби завдати удару по технокорду є вибір способу, в який це необхідно зробити. Я ще похитав головою і поглянув на пристрій та в сторону долини гробниць. Але і щойно він буде задіяний, уточнив я. Вороття вже немає. Ктеря буде спущена з ланцюга, і вам доведеться виграти війну, щоб контролювати його. Це правда, легко всміхнулася Анділ. Я застрелив її і трьох техніків. Потім закинув штайнер-джинівський лазер бабусі Сірі, пожбурив його, удрейфуючи бархани, сів на порожнистий пленопінний ящик і кілька хвилин шморгав носом. Потім підійшов, скористався комлогом техніка, щоби пройти повзахисне поле, скинув хамелеонку і ввімкнув пристрій. Ніяких миттєвих змін не відбулося. У повітрі лилося те саме рясне світло пізньої зими. Потихеньку мріла нефритова гробниця, і Сфінкс. Витріщався в нікуди. І тільки пісок шелестів по трупах та ящиках. Один лише індикатор на приладі вигнаців світився, показуючи, що устаткування працює. Точніше, вже спрацювало. Я повільно повернувся назад на корабель. Одна половина мене очікувала на появу ктиря, а інша цього жадала. Більше години я просидів на балконі зорильота, спостерігаючи за тим, як тіні заповзали у долину, і пісок засипав тіла в долині. Ктир так і не з'явився. Ніяке тернове дерево не об'явилося. Трошки пізніше я зіграв прилюдю Баха, а потім закупорив корабель і полетів у космос. Я зв'язався з розвідником вигнанців і повідомив, що стався нещасливий випадок. Інших забрав ктир. Пристрій стартував передчасно. І навіть в установці паніки та спантиличення вигнанці запропонували мені притулок. Я їм відмовив і повернув до мережі. Вигнанці мене не переслідували. Каналом Світлоплюс я зв'язався із Гледстон і повідомив ї що агентів ліквідовано, а ще розповів про високу вірогідність нападу, про те, що паска залишається в силі, і нічого не сказав про пристрій. Глестон мене привітала і запросила додому. Я відмовився, заявивши, що мені тепер потрібні тільки самотність і тиша. Корабель я спрямував на найближчу до системи Гіперіона загумінкову планету, розуміючи, що вже сама подорож зі час необхідний для наступного акту вистави. Пізніше, коли надійшло повідомлення каналом Світлоплюс, від самої Глецтон я вже знав роль, яку мені відвели вигнанці в ці останні дні. Вигнанці або Корт або Глецтон з її махінаціями. Байдуже, хто вважає себе повелителем подій. Події більше не коряться своїм повелителям. Світ, яким ми його знали, наближається до свого кінця, мої друзі, незалежно від того, що станеться з нами. У мене немає ніякого прохання докторя, я не підготував жодного останнього слова для Всесвіту. Я повернувся, бо мушу, бо це моя доля. Я з знав про своє покликання. З того самого дня, коли сам один повернувся до могили Сірі і присягнувся помститися гегемонії. Мені відома була ціна, яку я повинен заплатити, відміряна як життями, так і історичними подіями. Проте, коли настане час судити мої вчинки, осягати зраду, що ніби полум'ям ширитиметься мережею, аби поглинути світи. Я прошу вас думати не про мене. Моє ім'я не буде записане навіть на воді, як казала душа вашого поета а про смерть Старої землі, ні за душу, про всіх дельфінів, чиї сірі трупи лежать і гниють під сонцем. Подивитися, якими їх бачив я. На плавучі острови, яким нікуди мандрувати, оскільки знищені їхні пасовища, екваторіальні мілини, вкриті коростою видобувних платформ, та на самих островах тепер повно галасливої завади. Туристів, що тхнуть лосьйоном від ультрафіолету і коноплею. А ще краще не думати про це взагалі. Просто станьте на моє місце. Після того, як я ввімкнув пристрій, убився зрадник, гордій, я твердо стояв на мінливому піску гіперіона із високо піднятою головою та кулаком, яким грозив небо та кричав Чома обом домам. Адже розумієте я пам'ятаю мрію своєї бабусі, я пам'ятаю, як воно могло би бути. Я пам'ятаю про сірі. То ви шпигун? спитав отець гойд. Шпигун вигнанців. Консул потер і нічого не відповів. Він мав вигляд утомленої, виснаженої людини ж, озвався Мартін Селен. «Коли мене обрали прочанином, то директриса Глестон попереджала, що в паломності братиме участь шпигун. Вона всім нам про це казала», – гаркнула Бронламія і подивилася на консула. Її погляд здавався сумним. «Наш друг шпигун», – промовив Сол Вайнтрауб. «Але не просто шпигун вигнанців». Тут прокинулася та заплакала дівчинка. Вайнтрауб підняв її, щоби заспокоїти. «У гостросюжетних картинах таких називають подвійними...» або навіть потрійними агентами. У нашому випадку – агент нескінченої регресії, а насправді агент відплати. Консул поглянув на старого вченого. Це не скасовує того, що він шпигун, промовив Селен. А шпигунів що? Карають на горло, правда? Полковник Касад тримав у руках жезл смерті, не спрямовуючи його ні на кого конкретно. Ви підтримуєте зв'язок із кораблем? Спитав він консула. Так. Як? Через комлог Сірі. Його модифікували. Касат ледве кивнув. «А з вигнанцями підтримуйте контакт із допомогою корабельного передавача «Світу Плюс»?» «Так». «Звітуєте про хід паломництва, як вони й очікували». «Так». «Відповідали?» «Ні». «Та хіба можна йому вірити?» – закричав поет. «Він же, блядь, шпигун!» «Столипелько!» Спокійним голосом озвався досилений полковник, при цьому ні на хвилину, не зводячи погляду із консула. «Це ви напали на гета Мастіна?» «Ні», – відповів консул. Та коли горів Ігдрасіль, я знав, що події вже пішли не так, як планувалося. Ви про що? Я трохи спілкувався з тамплієрами голосами дерев. Прокашлявся консул? Їхній зв'язок із своїми деревами майже телепатичний. Реакція Мастіна була дуже спокійна. або він себе не за того видавав, або він знав, що зореліт буде знищено, і тому перервав свій зв'язок із ним. У свою вахту я збирався спуститися вниз і поставити йому пару запитань. Але його вже не знайшов. Ейуда перебувала у такому стані, якою ми її потім побачили, крім одного моменту. Управління Кубом Мебіуса стояло на центральній позиції. Ерх міг утекти. Довелося перемкнути на безпечний режим, після чого я знову піднявся нагору. – Ви не шкодили гетовима стіну? – ще раз перепитав Касад. Ні. – А я повторю, якого хрінами тобі взагалі повинні вірити? – кричав Селен. Поет допивав останню пляшку віскі зі своїх запасів. Відповідаючи, консул не міг відірвати від неї погляду. У вас немає причин мені довіряти. Врешті це не має ніякого значення. Довгі пальці полковника Касада постукували по тьм'яній куборі жезла смерті. Що тепер робитимете зі своїм зв'язком «Світло-плюс»?» Консул змурено зітхнув. Відрапортую, коли відкриються гробниці. Якщо буду живим на той момент. Буронламя тицьнула в комлох. «Можна його знищити?» – консул здвигнув плечима. «Він іще може згодитися», – сказав Касад. Ми можемо підслуховувати нешифровані військові та цивільні передачі. Якщо знадобиться, можна викликати зори консула. Ні, вигукнув консул. Уперше за довгі хвилини емоції взяли над ним гору. Не можна зараз відвертати. Мені здається, саме зараз відвертати ніхто й не збирається. Здивувався полковник Асад та озирнувся на бліді обличчя. Всі мовчали. Мартін Селен сперся під боріддям на шийку, спорежніли пляшки від віскі. Відтак підвів голову і хіхікнув. Покарання за зраду – смерть. Усе одно ми всі померемо через пару годин. То чого б не влаштувати останню екзекуцію. Обличчя оця Гойта скривилося в корчах болю. Тримтячим пальцем він торкнувся порепаних губ. Ми не суд? Ні, заперечив полковник Асад. Якраз ми і є суд. Консул підібгав ноги і, склавши руки, поклав їх на коліна. Вам вирішувати. Емоцій у його голосі не чулося. Бронлаймя дістала батьківський пістолет, і поклала біля себе на підлозі, де вона сиділа. Її погляд метався між консулом та касадом. То ми тут говоримо про зраду? Зраду кого? Серед нас, крім хіба що полковника, немає авторитетних громадян. Наш бурляли не під владі нам сили. Солвайн звернувся до консула прямо. Ви знехтували, мій друже, одним фактом. Коли Міна Глецтон з елементами технокорду обирала саме вас для перемовин із вигнанцями, то вони дуже добре розуміли, на що ви здатні. Можливо, вони навіть курсі, що вигнанці володіють технологією відкриття гробниць. Хоча з тими штінтами із технокорду ні в чому не можна бути певним. Та вони, напевно, знали, що ви обернетеся проти обох цивілізацій, обох таборів, які принесли гори вашій сім'ї. Все це частина когось химерного плану. Ви не більше інструмент власної волі, він підняв немовля вгору, ніж оця дитина. Консул виглядав спантиличоном. Спробував був що сказати... Але похитав головою і змовчав. Це може бути коректним припущенням, промовив полковник Федман Касад. Але байдуже, хто намагається нас використати як пішаків, ми все одно повинні спробувати вести свою гру. Він поглянув на стіну, якою нерівно бігли від світи далекої космічної битви, забарвлюючи тиньк у червоний колір. Через цю війну загинуть тисячі, можливо мільйони. Якщо вигнанці тактир прорвуться у систему телепортів, під загрозою будуть мільярди життів на сотні планет. Консул помітив, як касат піднімає жезл смерті. І це прискорило би процес для всіх нас, правив далі касад. Ктир нікого не щадить. Усі мовчали. здавалося, консул прикипів поглядом до якоїсь далекої цятки. Полковник поставив жезл на запобіжник і поклав його назад у кобуру. Ми зайшли далеко разом, промовив він. І разом здолаємо решту шляху. Бронламія відклала батьківський пістолет, підвелася, перетнула кімнату. Сіла навколішки біля консула і пригорнула його. Приголомшений, він також підняв одну руку. На стіні позаду них танцювало світло. Іще замий до них наблизився та поклав їм руку на плечі сол Вайнтрауб. Немовля заворушилася від несподіваного та приємного відчуття тепла зусібіч. А консул відчув запах присипки та новонародженої дитини. «Я був неправий», – проказав він. «У мене тепер є одне прохання докторя. Я проситиму за неї». Він лагідно торкнувся голівки Рахілі в місці, де її крихітний череп переходив у шию. Зі сторони Мартіна Селена почувся шум, який спочатку здавався схожим на сміх, а наприкінці більше скидався на схлипування. «Наші останні прохання», – проказав він. «Хіба музи виконують прохання?» «У мене немає прохань. Я просто хочу дописати поему». Отець гот повернувся до поета. «Невже це так важливо?» «Так, так, так, так, звісно важливо», – аж засипався Селен. Він кинув порожню пляшку з підвіски, поліз до своєї сумки і дістав звідти жмуток папірців, піднявши їх якнайвище, ніби пропонуючи усьому товариству. Хочете її почитати? Хочете, щоб я вам її почитав? Вона знову тече рікою. Почитайте старі частини, почитайте пісні, які я написав три століття тому, і ніколи не друкував. Там усе це є. Ми всі там є. Моє ім'я, ваші імена, ця подорож. Не розумієте. Я не поему пишу, я творю майбутнє. Він розкидав аркуші по підлозі, підняв порожню пляшку, спохмурнів і підніс її немов який потир. Я творю майбутнє, повторив він, не здіймаючи погляду. Але змінити потрібно минуле, одну миттєвість, одну ухвалу. Мартін Селен звів червоні очі. Ця річ, яка збирається на завтра вбити, моя муза, наш творець, наш погубник, прибула до нас із майбутнього. Тож нехай. Цього разу нехай забере мене, а білі дасть спокій. Нехай забере мене і нехай поема закінчиться на цьому місці, закінчиться незавершеною на віки віків. Він підняв пляшку ще вище, заплющив очі та пошбурив її стіну. В друзках скла відбивалися помаранчеві зайчики безголосих вибухів. Полковник Касат став ближче і поклав довгі пальці на плече поета. На кілька секунд кімнату зігрівав самий лише факт тепла людського контакту. Отець Лінар Гойт відійшов від стіни, на яку він спирався, і в жесті, що якимось чином включав його самого та всіх решту, підняв правицю, склавши разом великий палець і мізинець та випроставши інші три. «Відпускаю гріхи твої!» – тихо проказав він. Вітер скрипся у зовнішні стіни і висвистував навколо хемер балконів. Світло від битви, що відбувалося за сотню мільйонів кілометрів, заливало товариство кривавими відтінками. Полковник Асад рушив до дверей. Товариство розбрелося. Пізніше сам один, загорнувшись у спальник та дослухаючись до шквальних вересків та підвивань, консул підклав під голову свою сумку і натягнув повище грубу ковдру. Вперше за багато років він мастився спати спокійно. Консул примостив під щоку кулак, заплющив очі і заснув.